Під журнальним столиком. 4-6 квітня, 16-22 травня, 20-28 червня 2010-го. Рівне, Київ, Мармарис, Туреччина. Прогуано і доблесних українських митників. Спочатку про те, що таке гуано. Більшість моїх знайомих чомусь переконані, що гуано це ящірка, певно, плутаючи його з Ігуаною. Примітка Ігуана, крупна травоїдна ящірка, що проживає в Центральній та Південній Америці. Не хочеться їх знайомих цепта сильно розчаровувати, але якщо Гуано ящерка, то ми з тьомиком святі апостоли. Отож перед тим, як перейти до оповіді про мій останній бізнесовий прожект, пов'язаний з Пуранською Республікою. Мені слід пояснити, що ж криється за цим загадковим сповненим непереборного і манливого шарму іспанським словечком. Для тих читачів, які вчилися на хіміка чи фізика, достатньо знати, що гуано – це азотно-фосфорне добриво, яке містить приблизно 9% азоту, і 13% окису фосфору П2О5. Його поклади знаходяться переважно у Південній Америці. Для біологів, якщо такі раптом затисалися серед читачів цієї повчальної притчі, можна сказати, що гуано – це продукти життєдіяльності морських птахів, який розклався під дією сухого клімату. Для всіх інших нормальних чуваків скажу, як є гуано – це смердюче і трошки підсушене пташине лайно. Ідея імпортувати в Україну гуано виникла, як кажуть, на рівному місці. Ми з Артемом повернулися на батьківщину наприкінці весни, саме розпал сільськогосподарських робіт. Дачники порилися на заміських городах, саджаючи картопельку, помідорчики й огірки. Фермери гасали на тракторах по неозорих ланах гарячого півдня, оскорженіло засіваючи землю зерновими, кукурудзою та буряками. Я не дуже я розуміюся на сільському господарстві. Проте гадаю, що не треба закінчувати економічний університет і бути сильно кебетливим, аби зрозуміти, що попит на різні Міндобрива у такий час значно перевищує пропозицію. Пригадую, під час мандрів центральною частиною Перу ми з напарником зупинялися в одного статечного перуанця, власника заводу по виробництву мінеральних добрив для сільського господарства. Насправді, завод виявився звичайнісіньким складом, куди завозилося гуано, яке горяни індіанці за копійки збирали на островах коло перморського містечка Ельбергелл, що знаходиться неподалік від перуанської столиці. Тому Гуану авантажилось у спеціальні трейлери і розвозилося по всьому північно-західному узбережжю Перу. Після того, як Тьомик був змушений продати всю свою шведську нерухомість, аби хоч якось покрити наші борги перед Перуанською республікою, Грошей у нас із напарником лишилося небагацько. Причому я чудово розумів, що в найближчому майбутньому, якщо ми нічого не вигадаємо, їх точно не побільшає. Відтак, проаналізувавши ситуацію на ринку, я накидав у голові бізнес-план, що мусив принести нам хай невеликі, але швидкі і певні гроші яких би вистачило, аби протриматися якийсь час, поки я не придумаю, на чому ми зможемо заробляти мільйони. Задум був простим – закупити в Перу кілька тонн лайна по дешевій ціні, там того гуану хоч греблюгати, переправити його в Україну, і продати фермерам розрекламувавши товар як найкращі імпортні міндобрива, багаті на всілякі живлющі й корисні для земельки мікроелементи. Цілий день і цілу ніч я прокручував цю ідею в голові, зважуючи ризики, намагаючись передбачити різні форс-мажорні ситуації, поки. Зрештою, не переконався, що оборудка є цілком надійною і безпечною. Розроблена схема поставки гуану набула такого вигляду. А. Позичити грошей на закупівлю лайна. Б. Замовити контейнери з гуану. В. Доставити гуана в Україну. Г – розмитнити контейнери, де збути товар фермером. Фактично жодним пунктом цього плану не виникло проблем. Скориставшись незаплямованим іменем Тьомика, я позичив у наших спільних знайомих достатню суму грошей. За тиждень оформив акредитацію на митниці і відшукавши через інтернет перуанця у якого ми колись зупинялись, попрохав його підготувати мені два контейнери хорошого південноамериканського лайна. Затим замовив непогану промоцію своїм новітнім закордонним добривом і вже навіть підшукав імовірного покупця, якогось клаповухого селюка, який спокусився на крикливу рекламу. Через три з половиною тижні контейнери стояли в Одеському торговому порту. Ще через добу двома вантажівками їх доправили до Києва і залишили на митниці. З невідомих мені причин, замість того, щоб завести контейнери на ТВВ номер 5, транспортно-монтажний відділ номер 5, що знаходиться на північно-західній околиці Києва, поряд зі станцією метро Містечко. Водії, що везли вантаж з Одеси, вивантажили мій товар на київській регіональній митниці, неподалік від станції метро «Шулявська». В принципі, це не мало великого значення. Мені було абсолютно байдуже, звідки забирати контейнери – Просто хочу, щоб ви зараз відмітили про себе, що станція Шулявська значно ближче до центру міста, ніж академ-містечко. Для того, щоб вступити у володіння і успішно збути товар, лишалося одне – розмитнити контейнери. Ось тут почалось найцікавіше».